Salavatët dhe selamet që so shumë bë të dërguarin tonë Muhammedin sallallahu aleyhi wasallam Në bë familjen e ti të ndërshme të pastër Në bë shokët e ti besnik dhe në bë qdo musliman I cili etë në rrugën e ti i përmbahat sunnetit e ti deri në ditën e kiametit Vëlezër të ndëruar musliman Allahu i lartësuar Në ka begatuar me shumë begati Në që shumë begati Në ka dhenë shumë të mira Të cilat Si kur të ndaleshim Dhe ti i numronim ato As njeher Dhe kur nuk do të kishim mundësi Ti i logarisim ato E prej gjërave Më të vlefshme prej, bregativ, prej begative Më të më dha me të cilat Allahu i lartësuar në kanderuar neve është kur aina Bëri neve muslimanë Kur aina beri pasua stë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam pra prigerave shumë të vlefshme me të cilat Allahu ilart me të cilat Allahu ilartsuar nakë ndëruar është imani është besimi me të cilin ndallojmë ne si musliman prej jo muslimanve mirpo në këtë kohë dobësia e imanit është dukuri që i ka goditur shumë muslimanët dhe është mjaft e përhapur në mesin tonë. Sot, shumë musliman ankohen nga ngurëtësia e zemërës së tyre, duke thënë, po ndije i ngurëtësi në zemërë, nuk ndije i knaqësi në kryerjen e ibadeteve, Nuk ndjej lumë të ri kur këndoj apo kur dhe gjoj Kur'an Ledzimi i Kur'anit as pak nuk lë gjurëm të kën Më katët po i bëj shumë lehtë dhe shumë fjalë të tjera me të cilat na drejtohen gjematnin sot E gjurëmët e kësaj smundje e dhezër të ndëruar janë mjaft aktuale dhe mjaft të dukshme Ato i vërejmë në zemërat tona, gjurëmët e tyre i vërejmë në zemërat tona, për të cilat i dërguari i Allahu të sallallahu aleyhi wasallam thot, innëma summi al kalbu li kal, të kalmin të kalubih, zemëra është quajtur me këtë emër, përshka këtë këtë shmëri sesaj, Inna ma masalul math qalbi masal rişetin bilfalati taallaqat fi asl şecretin yuqallibuhar rihhu wahran libatn. Dhe shembulli i zemrës vazhdon i dërguar i sallallahu aleyhi ve sellem thot shembulli i zemrës është si shembulli i një pende e cila është në shkretetil dhe është ngjitur fort për rrënjët e një peme dhe të cilën pëndh era e këthen herë në një anë, e herë në anën an tjetër. Po është të i dërguarë i Allah s.a.w. në një hadith tjetër në lidhje me zamrën thotë, le qëllë bubni Adama asra u të qëllëbën minë al-qidri i dhe së të gjmaët gëlejana, zamra e njeriut është më elu haqme se sa uji i të i vluar në një anë. Pra ndaj, i dërguar i Allahu sallallahu aleyhi wa sallam, vazhdimisht në lutjet e ti, në duat e ti, kur ishte në sesh dhe vazhdimisht i lutaj Allahu të lartësuar duke thënë, jamu kallibë l'kullubi, thëbbit kallbi aladimik, o ti që i ndryshon zemrat, përforcoj e zemrën ti me në fejnë tënde. Andaj, vëlezër të ndëruarë, dëshiroj të flasë sot për një tem shumë të rëndësishme si ta përforsojm besimin ton si ta shtojm imanin ton sepse si pas besimit ton si pas besimit ta hlusun në wal gjema besimi imani shtohet dhe paksohet forcohet dhe dopsohet prandajt Kër një muslimen bën pun të mira, i kryen obligimet që i ka ndaj Allahut, e pastron zemrën e ti prej mëkatëve të zemrës, i ruan sytë e ti prej harameve, e ruan gjuhen e ti prej mëkatëve, i ruan të gjitha gjumtyrët e ti që të mos i bëj mëkatë Allahut me to mështë, pa dyshim që besimi i ti do të shtohet dhe do të fërcojnë. Dhe anasjeltas, nëse një njëri bën gjunahe, nuk i kryen obligimet, nuk i ruan gjuën e ti, nuk i ruan duart e ti, nuk i ruan syt e ti, nuk i ruan gojën e ti pre harameve, pa dyshim që ati njëriju imani i ti do ti do pësohet. Mirë povdezër të ndëruarë, Ka mundësi që njeri u t'i dopsohet imani i ti, kurse ai këtë nuk e ndjen fare. Kjo mund të ndollë. Përshkak se ai njeri, krahasohet me njerëzit, që jetojnë për rreth ti në shëqiri ku është ai, e të cilët janë me iman më të dobet se sa ai. Kështu ai me ndonë, se ka iman të fortë, Sepse e ka xhëruar muain Amazonit, për dërisa njerëzit me të cilët shoqërohet as pa nuk e kanë xhëruar fare Amazonin. Vjen një herë në javnë në xhami dhe e fal Xhuman dhe mendon se imani i në ka të fortë. Për dërisa shokët e tij nuk vinin fare në xhami. Apo ish-njerëzit e tjerë të cilët Bëjnë shumë më kate Bëjnë vepra të shumtuara e të liga Kurse kërë nuk i ka ato Dhe në këtë mënyr i kryojt bindja Se besimin e ti e ka të fok Kurse i dërguar i unë Muhammedi sallallahu aleyhi wasallam Na ka mësuar që në gjërat e fes Që në qështjet e besimit Ti shikojm ata njerëz të cilët kanë besim më të fortë se ne. Ti shikojm ata njerëz të cilët e kanë imanin, islamin më të mirë se sa ne. Për shembull, ai i cili vjen dhe e fal vetëm xhumon një herë në javë në xhami. Le të shikoj ata njerëz të cilët i folin edhe vaktet edhe kohët tjera të namazit. Nëse dikush i falë 2-3 kohë të namazit gjatë ditës, le të shikoj ata të cilët i falin 5 kohë të namazit. E ai që i falë 5 kohë të namazit në shtëpi, le të shikoj ata besimtar të cilët i falin 5 kohë të namazit me gjemat në gjami. Dhe kështu me të gjitha obligime dhe punët e mira. Pra, si ta forcojmë besimin, është një pun shumë e rëndësishme Për të cilën do të flasim sot dhe në hydbet vijuese Me gjithat Thjala jon nuk do të kishte pesh dhe dobi Nëse atë thjala nuk e pason Dhe nuk e vërteton vepra e mirë Si shtot Allahu i lartësuar në Kur'an El edhina jeste mi auna Al kaula fejete bi auna Ata të cilët dhe gjojnë fjallën dhe e pasojnë atë që është më e mirë prej sajë. Ula i ka ledhina heda humullahu wa ula i ka humullu elbab. Ata janë të cilët Allahu i lartësuar i ka ullëzuar dhe ata janë njërës të manqur. Dhe lezërë të ndërruar. Abu Bakri, radiallahu ta'ala anhu, i cili është njeri besimtar më i mil në këta ummet pas pejgamberit sallallahu aleyhi wasallam. Një dit, kishte hyrë në një kofsht të ensarëve, dhe e kishte par një zogë, një shpend duke fluturuar, u ullë në gjunë dhe filloj të qari. Kër e pan duke qarë, i thanë, o Ebu Bekër, qëfar ke? Qëfar të mundon? A i thaë, e pash një shpend, në degën e kësaj përme. Qëndroj sa qëndroj, e pastaj fluturoj, dhe do të vdes, e nuk do t'i japë logari Allahu të lartësuar. Ah, si kur të isha unë, edhe unë si kur të isha shpend, si ajë. Umeri radhiyallahu ta'ala anhu transmeton dhe tregon se Abu Bakri radhiyallahu ta'ala anhu çdo herë, dhe këta dy vëllezër të nderuar vazhdimisht kanë bërë gjora në vepra të mira. Umeri radhiyallahu ta'ala anhu vazhdimisht është munduar t'i atë ja i kalojë Abu Bakrit radhiyallahu anhu me vepra të mira. Zaten për këtë Allahu i la shuar në Kur'an thotë و في ذلك فليتنافس المتنافسون ذنكت نë vepra të mira letë garojnë ata të cilët dëshirojnë të bëjnë garë nuk na ka thën Allahu të bëjmë garë në grumbullimin e pasurive në ndërtimin e ndërtesave le pallateve në punë të kësaj dynjaje por na ka thën të bëjmë garë dhe të agarojmë njëri tjetrin në punët të cilave frytet e të cilave do t'i shohim në botën e ashme pra Omeri radiallahu te al-anhu transmiton dhe thot qdo dit Bekri, kur e bubekri kure falë të namazin e sabahut dilë të nga gjamia dhe shkonte në një shtëpi i ashtë medines dhe kjo vazhdimisht e ka për cilët një dilë thot kam hyrë në atë shtëpi Dhe e kam parë një grua të plak E kërrysur me, me shpin të kërrysur E vërbër Dhe e pyëta Kush është kjo njeri që vjen të këti Dhe që farë bën kjo njeri kur hynë në shtepin tënde E ajo më tha Kjo njeri vjen qdo dit në shtepin tonë onë nuk e njohë atë kush është, sëse jam edherber. e verber. E kënjëri qdo ditë kur vjenë të këne, na përgadit ushqimin, na e pastronë shtëpin, na ilanë tesha tona, dhe pasta i tërë. Atëherë omeri radiallahu ta'ala anhu, fillon të qaj dhe thaë, i këngarkuar khalifët që do të vimë pas teje o Ebu Bakr. Pra, Ebu Bakri, radiallahu ta'ala anhu, khalife kryetari krejt umetit islam, po shkonë në shtëpin e një plake dhe po e rrgullon shtëpin e saj, po e ja përgadit ushimin, po e ja lanë në rob, robat e saj. Lezër të ndëruar. Djeni, Se përishkaqeve që bëjnë të dobsohet imani yn është edhe ajo se dëgjimi i Kur'anit nuk ndikon në zemën ato Gjë për të cilën Allahu i lartësuar në Kur'an thot Innamel mu'minu në ledhina I dhe dhukir Allahu wajjilat kulubuhum Wa i dhe tuljet alihim ajatuhu zadethum imanahu Besimtar të mërtet janë ata të cilët Kur përmandet Allahu u rënqethën zemrat e tyre, e kura atyre u ledzohen ajetet e Allahut, pra kurani, atyre ushtohet imani. Lezër të ndëruar, prej muslimanëve të generatëve të para, kishte njërës të cilët, kur e dëgjonin e zanin, uzbeheshin fytyrat e tyre duke marrë abdes dhe thonin, a edini, se para kujtë do të qëndroj të një në namaz kurse muslimanët e sodit nuk poflas për ata të cilët nuk vinë në gjami të cilët janë shumit por poflas për këtë pakis të cilët vinë në gjami ndoshta muezin e thërret e zonin e thërret edhe i kametin imam i do në muli dhe po i rështon safet në gjami, ata e në dhe flasin, e në dhe po flasin me njeri tjetrin, e në dhe po qeshin, dhe nuk e din, se para kujt do të dalin në namazin e tyre. Njëher i dërguar i Allahu sallallahu aleyhu wa sallam, i tha Abdullah i ben Mesudit radiallahu ta'ala anhu, me ledzot diçka nga Kur'ani, Ky i tha, të të ledzoj ty Kur'an, kurse Kur'ani të është zbritur ty, po, thot, kam dëshitë të dëgjojnë nga të tjiret Kur'ani. Atëher, Abdullah Eben Mesudi, radiallahu anhu, filloj të ledzojnë nga sura në njësa, dhe kur arriti të kajeti i dyzet i kësaj sura e, ku Allahu i lartësuar, thot, Fëkej fa i dhe gjina min kulli umetin bi shahidin Wa gjina bike alaha ula i shahida Si do të jetë gjendja e tyre ditën Kur do të vim nga qdo popull, nga qdo umet Me një dëshmitar që do të dëshmoj kunder tyre Dhe do të vim me ty si dëshmitar kunder tyre Atëher i tha mjaftë Mjaft o Abu, Mjaft o Abdullah. E Abdullahu tregon kur e pa shtë dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam lota i rridhnin prej syve të tij. Vlezër të ndaruar. Pse pra kjo nuk ndodh me ne? Pse zemrat tona nuk rrënqefen, nuk dridhen? Kër përmendët emri Allah, i Allahut Kër ledzohet Kur'ani Si duket zemra tona janë të lidhura Vetëm me knaqësit e kësaj bote Dhe nuk i len hapsir që Në të të dhe përtojnë ajetet kur'anore Dhe të ndikojnë në të E si të ndikoj Kur'ani në zemra tona Të cilat kur janë në namaz Duk e ledzohet ajetet e Kur'anit janë të gjytura dhe të lidhura me halët e kësaj bote. Umer i ben Abdulazizi, Rahimahullahu ta'ala, njëherë në namazin e natës, kishte filluar ta falë të namazin. Pasje e këndoj fatihan, filloj të ledzoj në surën e lejtë, dhe kur arriti të këfjallat e Allahu të lartësuar, fa andër tukum në rëmë të lëllat, Juve ua kam tërhequr vrejtën nga një zjarë që është indezur fort Nuk mund të ta plotson të surën Nuk mund të ta përfundon të këtë surën dhe fillon të ka filluar të qaj Vlezër të ndëruar Ne, nuk mund të arrim gradat e tyre Por dëshirojmë që njeriu të ndjejt në bënë zemërën e ti imanin Docirojm që zemra e besimtarit të jetë mbushur, të jetë e fortë që në tet të jetë i rrënjosur besimi, sepse Allahu i laqsuar në Kur'an thotë: Afa la ya'lamu idha bu'thira ma fi al-qubur. A nuk e di ai? Çe kur të nxirret ajo që është në varre, u hssil ma fi al-sudur, dhe të dalë Shesh azi, në shesh Ajo qëfar është në Gjoksa In në rabba hum bihim jo me idhilla habib Vërtet zoti i tyre është i njohur hëllësisht për gjendjen e tyre atë dit Vlezër sëndëruar Vla i dashu A e di se qka është ajo në Gjoksa E cila do të ndzirët shesh azi në ditën e kiametit Ajo është më kati që e ke bërë Dhe të cilin e ke nënvlersuar është më kati kur gjeve të muar Dhe në prezencen e askujt Kur ke qenë vetë, vetëm e ke bërë është më kati të cilin e ke asgjësuar Dhe e ke, ke thënë se është i vogël Zotit do të ma fal E i dërguar i Allahu sallallahu aleyhi wasallam Thotë Lë aqlamen në akwamen min ummeti I di njërëzit prej ummetit tim Jëtuna jo më lë kiamëti bi, hasenati bi hasenatin Bi hasenatin amthali gjibalit i hama biba Do të vijnë me vep ditën e kametit Me vep pra të mira Shembulit të cilave është sikur se kodrat e ti hames Që është një vend në Arabi Saudite Pra të barë fi yej'alu fi yej'alu Allahu 'azza wa jalla haba'an mansura e ato Allahu il arsuar ve pratemirat e tyre Allahu il arsuar do ti bëj hi e pluhur saubani radi Allahu ta'ala anhu i cili ansh transmetuesi këtij hadithi thot ja rasul Allah o iderguari Allah sifhum lana nai përshkruaj ata njerëz neve jallihim lana Në të rego, në shpjego për ata Alla në kuna minhëm Wa nëchnu la në alam Që netëm mos bëhëmi Prejtyre duke mos e ditur Ata ri dërguari Sallallahu alaihi wa sallam Tha Ema inna hum Ikhwanukum Ata thot janë vëdhezrit Tuaj Wa min gjildetikum Dhe janë prej lëkurës Tuaj وياخذون من الليل كما تاخذون ذا فاله ناتن ashtu si faleni edhe ju ولكنهم ميربو اقوام اذا خلو بمحال من الله انتهكوها ميربو اتايا نيرز تجلات كور وته موهن حرام. بن حرام عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه فت بسنطاري i sheh mëkatet e tij si një kodër që është e varur mbi të dhe friksohet që të mos rënoë dhe të bij mbi të kurse munafiku mëkatet e tij i sheh si mizën e cila i kalon para hundës dhe vetëm me dorë e largon atë vlezërcën ndërua na së dëshironi Ta provoni veten. Ta shiheni, ta shiheni se sa të fortë e keni besimin tuaj se imani juaj a anxh di fort apo i dobët. Shikoni se andikon Kur'ani në zemrat tuaja, sa andikon Kur'ani në zemrat tona kur ne e lexojm atë apo kur ne e dëgjojm atë. Ne harë Umër i ben Abdulazizi Radio Rahimahullahu Teala Natën Ishtë ngritur të falë namaz Dhe në namaz Filoj të qaj Së bashku me të Ka, ka qarë edhe Fëmijet e ti Ka qarë edhe krejt familja e ti Ka qarë edhe Fëqinjet e ti Kur të nesërmen e pyëtën Se përse ka qarë A i tha Ledzova ajetin kur anor Ku Allahu i lartësuar thot Farikun fil dënëti Wa farikun fis sa'ir Një grupi një rëzve Do të jetë në gjennet Kurse një grup të tjetër Do të jetë në gjëhennem E unë mendova Se cilit grup Do t'i takoj në ditën e kja mitjit Ndërsa dhejzër të ndërruar Muslimanin e sotëm Nëse e pyët Së çfarë ka lëzuar imam i për shembull në namazin e akşamit? Cilin sura e ka kënduar në namaz? Shumë prej djematnive do të thonë nuk e di. Nga se gjat gjithë kohës ka qenë i zënë me jetën e kësaj bote. Edhe kur vjen në xhami mend i ka të punës që i ka lënë jashtë xhamisë. Mëndë i ka të këtrektia Të këmali Të kë lokali Të paktën kur vim në gjami Të jemi të lidhur Me botën e arshme Të mendojmë për botën e arshme Të mendojmë se kemi dalur para Allahu të lartësuar Dhe t'i lëmë jashtë derës e gjamis Mëndimet për këtë botë Lezër të ndëruar Besimin ton e dobsojnë edhe mëkatet e shumëta Ashtu që njeriu bën mëkatet e shumëta E pas ta e thot Se më vënë, ka kohë endë e jam i ri Do të shbjej ato më vënë Do të pëndohë më vënë Ka kohë endë dhe shpreson Dhe njeriu jeton me shpres Duk e shpresuar se Zotit du t'ja falat E Allahu i larësuar në Kur'an thot wa wudha alkitabu fa tara almujrimina mushfiqin mimma fi dhe do te vendoset libri fjala është për ditën e llogaris do te vendoset libri përpara dhe i sheh mëkatarët gjunahtçarët të friksuar nga ajo se çfarë çndron në libër se çfarë është i shkruar në atë libër wa yaqulun ya waylatana ia ata thon të mjerët ne ma li hadhe l'kitab i la jugadiru sëgirëtën wa la kebirëtën illa ahsaha qëfar ka këliber i cili nuk e kalën asë një vej për më të vogël e asë një vej për më të madhe të mos ketë registruar dhe dhogaritur në të wa wajadu ma amilu hadira dhe atë që e kam dhe përuar në këtë dunja, do të gjenë të gatshme par atyre. Ola javdhimo rabbuke ahada, e zoti ytë nuk i bën zullum pa drejtësi askojt. Mirë povlejzër të ndëruar. Më e keqja është kur njeri u bën më katë, bën gjunahë dhe krenohet me të. Krenohet me gjunahet që i ka bërë. Ndo shtë Allahu i akambulluar ata, kurse aje e zbolon dhe u tregon njërezve të tjerë për mëkatin që e ka bërë. Kështu i dërguar i Allahumë sallallahu aleyhi wa sallamë thëtë, kullo ummeti muatha, krejt ummeti im dhëtë jeti falu, illel mujahirim, përveç atyre që bëjnë mëkatet haptas, dhe krenohen, mburën me ato. Wa inna min al-jihari an ya'mala ar-rajulu bil-layli 'amala. Dhe nga ajo që njeriu i ban hap të stomakata an shënjeriu të bëj një mkat gjatë natës. Thumma yus, yusbihu wa qad satarahu Allahu 'ale ta'ala. Dhe në menjës ndihn e Allahu i larësuar i ka vshehur i ka mbuluar atë atë fiqulu e kuneeri esbulon ve thot amiltu albarhata kaza wa kaza die kambert e kte wa qad bat yasturuhu rubu ai natana kaloi duke ja mbuluar zoti i, i, zot i tij at wa yusbihu yakshifu sitra allah alay ai ne menges esbulon mekatin te cilin ia ka mbuluar dhe ia ka fshehur allah alasrwa blazer senderuar Afond losim Allahun el-arsuar çet na përforcoj besimin tonë çet rrani rranjos thellë në zemrat tona imanin losim Allahun el-arsuar çet na i fal gjunohat tona të na ruaj prej gjunoheve edhe kur bëjmë gjunohet na mëson të pendohemi dhe të na i fal ato barakallahu li ve lekum fil quran ونعاني واياكم بما فيه من الايه والبيان اقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمد عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله وسلم عليه وعلى آله وإخوانه أما بعد ألا صلوا وسلموا على البشير النذير والصراج المنيف نبينا محمد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 اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ان الله يأمر بالعدل والاحسان وإيتاء ذي القربى وينها عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون